«Безпеці країни». «Бо й країни тої вже немає». Поліна перегорнула останню сторінку і видихнула. Вона заплющила очі, посиділа так якусь хвилину. Утомлена, стривожена, збуджена і змістом роману, і усвідомленням того, яким неймовірним шляхом ця книга – потрапила до її рук. І, звісно, тим, що вона через стільки років знову доторкнулась до Стевки, котра отаке отнула, змінила прізвище, країну проживання, мову, а до того ще й написала роман про свою, не свою бабусю. Не менше була збентежена Поліна і колізією роману. Що тут правда, а що вигадка авторки? Звідки у Стевки, яка тільки раз була з нею в Чернігові, познайомилася з бабусею та мимохід щось у неї спитала, таке знання матеріалу і така переконливість у його викладі, що дух перехоплює на деяких сторінках? Ну, звісно, Стевка з її вдачею Могла запросто і нафантазувати тут відсотків дев'яносто. Але читаєш і віриш? Поліна подумала, чи цікаво буде читати цю книжку французам, бо особисто вона навряд могла бути об'єктивною. Покрутила в руках товстенький томик та посміхнулась, пригадавши, що Стевка, власне, надурила читача, впіймавши його на наживку неоднозначної назви. Моя бабуся спала з саган. Хоча надурила не тим, що не подала лесбійських подробиць з життя відомої письменниці, а тим, що бабуся була її. А чому ж ніяк не повідомила мені? Трохи ображено подумала Поліна. Не щодня у мене позичають бабусю для таких цілей. Але... Як же її було знайти? Будинок продано. Власного житла в столиці немає. Постійної роботи останнім часом теж. По сайтах однокласників Поліна не ходила, бо крім стевки, вона нікого там і не хотіла шукати. Правда, колись було попросила Алекса зайти з його сторінки на однокласниках у пошук. Але за дівочим прізвищем Стевка там не значилась, ні в межах України, ані поза ними. Поліна глянула на годинник. Третя година по обіді. Вона не спала вже більше доби і відчула, що зараз відключиться, попри таке емоційне збудження. Вона подумала, що треба було б зателефонувати Богданові, та подякувати за такий подарунок. Але завагалась, чи казати йому, ким саме виявилась авторка. Подумала і вирішила поки що утриматись. Вона відшукала його номер у мобільному і натиснула виклик. «Привіт! Можеш говорити?» «Хвилинку можу, я тут у справі». Не хотів хвалитись передчасно. Я саме купую машину. Ось, оформленням займаємося. Не, аби що перекуповую у знайомого заїжджений шевроле. Ну, думаю, ще поїздить. А ти як? Вітаю з придбанням. А якого кольору? Суто жіноче запитання, посміхнувся Богдан. Чоловік би спитав, про вік машини та кілометраж на спідометрі. Срібляста підходить? А коли скажу ні, не братимеш? Посміхнулася у відповіді і трохи знітилась. Поліна, твоє авто тобі вирішувати? Власне, я, я на хвилинку подякувати за книжку. Я вже прочитала. Ух ти, швидко в тебе. «Книжка наче товстенька. А ти що, спати не лягала?» – пожартував Богдан. «Не лягала», – серйозно відповіла Поліна і позіхнула. «Нічого собі?» – здивувався хлопець. «Ну, коли так? Думаю, твій переклад тепер рвоне вперед? А я боявся, що ти той роман після десятої сторінки у кватирку викинеш». «Та ні, навпаки». Знаєш, там про саган аж півтори сторінки, відповіла Поліна. Авторка всіх надурила такою назвою, але роман цікавий. Несподіваний, можна сказати. Дякую тобі ще раз. Не відволікаю. Я телефон вимкнув, посплю годинку. Вітаю ще раз. Дякую. Ну, спи. Хай тобі присняться голі поросята. Що? – здивувалась Поліна. – А поросяте мені навіщо? Ну, вони рожеві, теплі, лагідні. З ними затишно. А взагалі, не знаю, чув колись такий дурний вираз. Вирвалося.